Jocul? De ce ar fi. De Sidonia, drăgușă. Astă seară, dragi copii, o să vă spun o poveste cu un copil care a vrut să facă minuni. Era singur în odaie, așezat pe covorul verde de pluș ca o palciște, și urmărea cu ochii lui rotunz, cotiturile și smuciturile unui trenuleț cu vagoane roșii pe șinele subțirele îmbinate cap la cap de mâinile lui. și era din când în când în locul locomotivei mute și când trenul se oprea brusc în loc, striga îngroșându-și vocea numele unei stații din cele câteva pe care le cunoștea. Dar curând jocul a obosit și a vrut altceva. A călătorit pe lebăda de cauciuc, a scos soldații din cutie, i-a împărțit în două tabere și a pus să se bată, a răsfăit apoi o carte cu poze și când nu i-a mai rămas nimic de făcut și a adus aminte că într-o seară, stând lungit pe canapeaua din sufragerie, a petrecut singur foarte bine, jucându-se Da, ce ar fi? Ce ar fi dacă eu aș fi acum unui vas? Care ar trece oceanul Și băiatul închidea ochii Se vedea îmbrăcat în haine de marinar un blând puțin încruntat pe punte Și dând ordine pe care ceilalți marinari le ascultau orbește Ce-ar fi dacă această canapea Ar începe să umble prin odaie, Dacă ar coborî cu el scările Dacă ar ajunge în stradă Și de acolo s-ar înălța deodată în văzduh Și l-ar purta printre nori Prin soare, prin lună Noaptea printre stele și dimineața l-ar aduce acasă și nimeni, dar nimeni n-ar ști niciodată nimic despre toate călătoriile lor, ale lui și ale canapelei. Păiatul se lungi repede pe pat și începu jocul, dar acum voia altceva. Ar fi vrut să facă minuni, ar fi vrut să spună lebedei de cauciuc, fii lebă de adevărată. Ar fi vrut să spună calului șchiop de două picioare, să necheze puternic, să-și scuture coama și, înzdrăvenit să sară pe fereastră drept lângă jilțului. Ar fi vrut apoi să cânte, să strige prăjituri și, fără ca nimeni să deschidă ușa sau fereastra, să apară pe măsură tot felul de prăjituri din care să-și aleagă el pe cea mai bună. Băiatul acela nu știa însă că în fiecare zi este o singură clipă pentru fiecare om. Când orice gând îi se îndeplinește Dacă oamenii ar ști când vine clipa aceea Dacă ar avea cum să o deosebească de celelalte Și ar dori tot ce le-ar trece prin minte N-ar fi deloc bine pentru ei Pentru că cele mai multe dintre dorințele oamenilor Le aduc tot lor nefericire, nu fericire Gândiți-vă ce ușor și-ar putea face rău oamenii unii altora ar fi destul o neînțelegere, o ceartă, care să le întunece pentru o clipă mintea și tocmai în clipa aceea să li se poată îndeplini orice dorință, un gând ușmănos răzbunător să se prefacă imediat în faptă. Și gândește-te tu, copilule, că la orele 5 și 35 de minute și o secundă poți să spui vreau să fiu om mare, deodată să nu te mai recunoști, să fii altul, să nu mai fii cu mămica, pentru că mama ta care are un băiețel în clasa a doua primară nu poate fi mama unui domn mare cât tăticul. Ce te-ai face tu? Ai aștepta să vină ziua următoare. Ai aștepta să fie iar 5 și 35 de minute și o secundă ca să cer să te faci iar mic, cum era înainte. Dar nu s-ar mai putea. O dorință îndeplinită nu se mai poate schimba. Rămâne așa pentru toată viața și ar trebui să cer altceva și tot ce ai cere nu te-ar mai mulțumi niciodată dar noroc că oamenii nu știu nici că în cele 24 de ore ale unei zile este o clipă în care ei sunt stăpân pe toată lumea și au o putere mare aproape cât a lui Dumnezeu și nici nu știu care este clipa aceea sete și țelene ridici din pat dar se deschide ușa și vine mama ta cu apă te întreabă nu vrei și o dulceață? Și tu te miri, că ți-a ghicit așa de bine gândurile Dar voi abia așteptați să afla ce s-a întâmplat cu băiatul care vroia să facă minuni, nu? Aș vrea, își spunea el, să mi se întâmple tot ce doresc Și cum stătea el lungit pe pat, văzând în odăi o un lac Și pe lac o lebădă Apoi se deschide fereastra și dintr-un singur salt, ful lângă el un cal adevărat, fotolul juca și cânta, din rama lată de bronz coborâ fata îmbrăcată în rochie lungă de mătase violet, așa cum își dorise el. Nu avea timp să se mire, să se bucure, nici măcar să se miște, pentru că mereu, mereu vrea altceva. Să crească pomi o daie, să zboare păsări, să le vadă pe bunicul care murise în toamna trecută, să se prefacă mic, să aibă un automobil ca băiatul profesorului de la etajul de sus, să coboare din trenulețul mecanic zeci de călători, să șuiere locomotiva, să gânde trompeta strivită, să curgă sirop de zmeură din robinetul din perete. Totul se petrecea uluitor de repede și băiatul nu se mai sătura cerând mereu câte altceva. Cineva bătut la ușă. Era fetița servitoarei care venea să-l întrebe dacă să-i aducă laptele cald sau rece. Fetița nu vedea nimic din toate minunățiile din odaie și păși pe lac cum ar fi pășit peste covor. Trecune stingerită printre călătorii aceia coborâți din tren, nu auzi locomotiva, nu văzu calul, pomii, lebă, dar nimic, nimic. Am să o pedepsesc, își spuse băiatul, pentru că m-a apărut de dimineață și spuse... Să rămâi încremenită pe loc, să nu te mai poți urni, să nu mai poți mișca mâinile, picioarele, ploapele, limba în gură, să fii ca piticul de piatră din grădină. Dar fata zâmbea și se apropia de el. Să fie cald sau rece laptele? Băiatul mai spuse odată în gând dorința, dar fata umbla prin odaie, se-a și punea în cutie soldații de plumb, dispăruse și lacul și lebăda. Și totul nu da era iar ca înainte. Știți de ce? Pentru că băiatul a dorit să îi se întâmple ceva rău fetiței. Și atunci a pierdut îndată, cât ai clipit din ochi, puterea de a înfăptuiri -mi minuni. Și n-a mai redobândit o niciodată.